Orizonturi roșii Pista 26 Capitolul 16 Am petrecut ultimele câteva zile cu ambasadorul Nicolae Cobescu, un colaborator al dieului și șeful biroului de protocol românesc, care zbura între Washington și Chattanooga, Dallas, Houston, New Orleans și New York, cu reprezentanți ai Departamentului de Stat și al Serviciului Secret, făcând ultimele retușuri asupra planurilor pentru vizita oficială a lui Ceaușescu. Întors acum la Washington, am petrecut dimineața cu ambasadorul Nicolae și ministrul Consilier Ioniță la Departamentul de Stat, unde am avut grijă de expoziția fotografică pe care a cerut-o Ceaușescu. Înainte de masă am participat la deschiderea expoziției de carte în limba minorităților naționale românești pe care Ceaușescu a cerut-o pentru a diminua criticile americane ale politicii sale abuzive privitoare la drepturile omului. Expoziția a fost deschisă la Biblioteca Martin Luther King din Washington și cuprindea toate cărțile care au apărut în România în diferite limbi. Ca orice lucru organizat de București, expoziția nu a pierdut ocazia de a contribui la cultul personalității lui Ceaușescu. Într-o vitrină erau expuse toate lucrările scrise vreodată de sau despre Ceaușescu. Contactele ambasadei române și agenții de influență ai stației Dieului au fost mobilizați să formeze o mică mulțime, astfel încât presa românească să poată scrie ceva mai târziu. Încă de la primele ore de la deschiderea ei, expoziția de carte românească a înregistrat un mare succes. Instalarea la Blair House În ziua de 11 aprilie, la ora 5 după masă, Ecobescu și cu mine eram la baza aeriană Andrews, din afara Washingtonului. Acolo, împreună cu comandantul bazei, generalul Benjamin Fester Jr., și cu oficialități ale Departamentului de Stat și Serviciului Secret am pregătit toate detaliile de ultim moment. La ora 6 fix, avionul prezidențial Boeing 707 a aterizat la Andrews. Câteva minute mai târziu, șeful protocolului Evan Dobble a mers la bord și a invitat pe musafirii români pe pământul american. La scara avionului, Ceaușescu și soția lui au fost salutați de secretarul de stat, Cyrus Vance, și soția sa, Gras, ca și de alți reprezentanți americani și români. De la aeroport, soții Ceaușescu au plecat cu mașina soților Vance la reședința lor oficială, Blair House, peste drum de Casa Albă. Blair House îmi era deja familiară din vizitele anterioare ale lui Ceaușescu la Washington. De asemenea, eram familiar cu scenele tradiționale ale Elenei, din cauza că nu-i sosiseră încă bagajele, care nu soseau niciodată cu convoiul, bineînțeles, la Blair House. Pentru a evita o posibilă altă criză, am rugat pe una din persoanele ce erau responsabile cu casa să-i prezinte locul. Turul a început în salon cu frumosul birou King N și magnificul potret al lui Montgomery Blair de Sully, apoi a continuat cu camera Abraham Lincoln. În această cameră a evenimentelor memoriale, domnul Lincoln a semnat proclamația emancipării, a spus ghidul, arătând spre un desen în acorelă, înfățișându-l pe președintele Lincoln. În sufragerie, masa acoperită cu o față de masă grea din Damasc era pregătită pentru cina particulară a soților Ceaușescu, ce urma să aibă loc în acea seară. Aceste frumoase farfurii la o stoft de pe masă Au aparținut familiei Blair, a spus ghidul La etajul al doilea i s-a arătat Elenei dormitorul mare al lui Ceaușescu Cu o bibliotecă alăturată, ambele decorate cu flori proaspete Acesta este dormitorul dumneavoastră, madame, a spus ghidul Arătând spre o cameră cu un pat drăguț cu baldachin Deși n-a putut fi amenajată la timp pentru vizita din 1957 a reginei Elisabeta, camera este numită și astăzi camera reginei. A încheiat ghidul, dorindu-i Elenei o ședere plăcută. Închide ușa, pacepa!" A răbufnit deodată o voce acră. După ce am închis ușa, Elena a explodat. Asta nu m-a văzut niciodată în viața ei, dar hotărăște că eu trebuie să dorm aici și nu cu tovarășul. Fă din ea o cameră de călcat rufe!" Imitând, vocea ghidului a continuat. Noi avem o proclamație a emancipării, apoi uitându-se dezaprobatoare la câteva pete de pe pereți. Acum este a patra oară de când sunt instalat în această mizerabilă casă veche. N-ai putut găsi una mai nouă sau un șelaton? Sper cel puțin că nu vom fi din nou torturați de absurdul lor aer condiționat. Aerul condiționat devenea una din cele mai mari dureri de cap ale mele în timpul vizitelor prezidențiale pe care le-am pregătit. La scurt timp, după ce el a preluat puterea, după moartea predecesorului său, Gheorghe Gheorghiu ce Ceaușescu s-a întors dintr-o vizită secretă la Moscova cu o durere stăruitoare de gât. Gheorghiu Deș murise din cauza unei forme de cancer care a progresat extrem de rapid. Primele simptome fiind durerile de gât, ce au apărut la puțin timp după o vacanță în URSS. Deși n-a făcut public acest fapt, în cercul său intim, Ceaușescu a pretins întotdeauna că avea dovezi incontestabile că Cremlinul l-a asasinat în secret pe deși, prin radiații, pentru nesupunere. De aceea, primele dureri de gât l-au neliniștit pe Ceaușescu. Doctori din toată lumea au fost aduși în București. În final, un doctor veș german, bătrân și foarte conservator, i-a spus în mod deschis Domnule, dumneavoastră vorbiți prea mult și prea tare și coardele dumneavoastră vocale sunt foarte iritate. Prescripțiile doctorului au fost de modă veche, ceai de mușețel și evitarea totală a curentului, inclusiv ventilatoarele și aerul condiționat. De atunci, toate ventilatoarele au fost înlăturate din reședința sa și sistemul central de aer condiționat instalat la Comitetul Central al Partidului Comunist a fost demontat. În timpul vizitelor sale în străinătate am întâmpinat dificultăți de nedescris pentru oprirea aerului condiționat din fiecare clădire pe care urma să o viziteze. S-a întâmplat de nenumărate ori ca ministrul afacerilor externe și alți mitari, care îl însoțeau pe Ceaușescu peste hotare să-și petreacă nopțile, etanșând ferestre și guri de aerisire, după ce Nicolae Ceaușescu detecta un curent imaginar în dormitorul său. Astăzi i-am raportat Elenei că totul era în regulă, deși eu personal eram convins că aerul condiționat nu va fi oprit în locuri ca centrul spațial NASA din Houston sau Texas Instruments din Dallas. Părăsind-o pe Elena, m-am dus să găsesc echipa de electroniști care imediat după sosire au început să caute instalații de supraveghere. Ei trebuiau să măture toți pereții, perdelele, tavanurile și mobilele din camerele ce urmau să fie folosite de Ceaușescu și Elena. I-am găsit la etajul al doilea, cercetând dormitorul lui Ceaușescu și biblioteca alăturată, unde el trebuia să se întâlnească cu ministrul de externe și alți membri ai anturajului în dimineața următoare. Aceste camere fuseseră deja cercetate mai devreme pentru microfane după ce Blair House a fost dat în primirea românilor de către doi experți tehnici IDE, care sosiseră la Washington sub identitatea de curieri diplomatici, dar ce aușesc cu voia întotdeauna ca propriul său serviciu de pază să controleze din nou cel puțin dormitorul, biroul și sufrageria. Hainele speciale ale tovarășului. Bagajele familiei Ceaușescu au sosit o oră mai târziu, în două camioane, escortate ale serviciului secret, însoțite de croitorului Ceaușescu, doi români din garda sa personală și maiorul Nicolae Popa, care era un fel de valet glorificat. Hainele familiei Ceaușescu erau de mulți ani o problemă prioritară în România. Totul a început în 1972 Eram atunci cu Ceaușescu în Cuba, când Fidel Castro i-a spus că a descoperit un complot al CIA-ului de a unge interiorul pantofilor săi cu o travă, care să facă să-i cadă părul. Și un Castro fără barbă era inimaginabil. Câteva zile mai târziu, Ceaușescu a decis că nu va purta nicio haină mai mult decât deodată. În același an, secții speciale de confecții au fost create în cadrul direcției a 5-a securității, care era serviciul său de securitate proprie. Deoarece Ceaușescu nu are salariu, toate cheltuielile sunt plătite din cele două conturi secrete, unul aparținând Comitetului Central al Partidului și celălalt aparținând securității. În general, partidul plătește pentru casele sale și securitatea pentru tot ce era considerat legat de securitatea sa, incluzând alimente și îmbrăcăminte. Noile secții ale securității creiau și produceau tot ce Ceaușescu dorea vreodată să poarte. Șepci cu carouri pentru birou, șepci de stil Lenin pentru vizite la fabrici, haine de stofă și jachete de iarnă în stil sovietic, Costume de fiecare zi, din materiale importate din Anglia, costume de vânătoare în stil german. Pentru picioare, șosete de mătase, papuci de piele întoarsă, ghete din piele fină de vițel și cizme rezistente de vânătoare, cu încălzitoare electrice în ele, pentru a numi doar câteva din aceste produse. Toate hainele lui Ceaușescu sunt împachetate în pungi de plastic gros, transparent, sigilate, cu echipament electric de înaltă frecvență. Ele sunt apoi depozitate în magazin speciale, lângă reședința sa din București, unde regula este de a depozita un stoc pentru un an. 365 de costume, 365 perechi de pantofi și așa mai departe. Ceea ce fusese purtat odată este ștampilat cu cerneală colorată, astfel încât să nu mai fie folosit niciodată, iar apoi totul este ars. Când călătorește, hainele folosite sunt ștampilate la sfârșitul zilei, ca de obicei, dar sunt depozitate în camioane speciale pentru a fi transportate înapoi la București cu scopul de a fi arse. Ceaușescu nu este sentimental în niciun fel. El nu are animale, haine sau oameni pe care dorește să-i păstreze în jurul său. În 1974, secții speciale pentru haine de femei au fost create pentru Elena și în curând, ea avea la îndemână o rezervă pentru un an Evident, ea s-a plictisit de regulile stricte ale securității De regulile stricte ale protocolului Păcălindu-i și dând instrucțiuni precise Ca unele din hainele ei preferate să nu fie ștampilate și arse Elena este atât de sentimentală cât și superstițioasă În legătură cu hainele sale Dacă ea crede că o rochie a adus nenoroc, o rupea singură chiar înainte de a fi ștampilată și arsă, iar dacă alta părea să-i aducă noroc, o păstra și o purta de nenumărate ori. În 1978, magazia pentru hainele ei era deja de trei ori mai mare decât a lui Ceaușescu. Timp de mai mulți ani, Nicolae Popa, un inginer chimist, a fost însărcinat să protejeze hainele și persoana lui Ceaușescu de contaminare chimică, radioactivă și bacteriologică. Sarcinele sale principale erau să asigure transportarea în siguranță a bagajelor soților Ceaușescu, să dezinfecteze totul, să instaleze detectoare de radiații peste tot, să facă analizele chimice ale alimentelor lor, folosind un laborator portabil. Popa era de asemenea responsabil cu aducerea tuturor alimentelor, pe care cuplul Ceaușescu urma să le consume în timpul vizitelor, cărând totul în răcitoare sigilate, care conțineau tot felul de articole alimentare, de la unt, făină, sare, zahăr, ulei, oțet și până la fripturile preferate ale lui Ceaușescu. După sosirea la Blair House, Popa a depozitat mai întâi containerele cu mâncare într-o cameră de lângă bucătărie și le-a pus sub paza permanentă a subordonaților săi. Apoi, popa și o gardă personală au transportat câteva recipiente de dezinfectare la etajul al doilea. Ele erau pline cu perne, lângerie, prosoape și halate de baie sterilizate, precum și covorașe de baie și carpete. Înainte de a face orice altceva, popa și ajutorul său, folosind un dezinfectant, au spălat podelele, covoarele și fiecare piesă de mobilier din dormitor, baie și bibliotecă, zvântându-le apoi cu un uscător. Ei au îndepărtat lingeria de pat și de baie existentă, înlocuindu-le cu lingerie din recipientele de dezinfectare, ea fiind suficientă pentru întreaga durată a vizitei. Toate aceste operațiuni trebuiau să fie repetate cu religiozitate în fiecare dimineață, personalul de curățenie străin ne fiind permis să pună piciorul în camerele acelea sau să aducă lingerie nouă. Apoi, Popa a instalat detectoare mici de radiații nucleare în fiecare cameră a apartamentului prezidențial. Când totul a fost gata, generalul Nicolae Stan, șeful serviciului de pază a lui Ceaușescu și ajutorul său, au plasat garda personală la ușa dormitorului și la fiecare intrare din apartamentul prezidențial. Numai când toate acestea au fost îndeplinite, Popa a transportat îmbrăcămintea la Blair House. Câțiva ani mai târziu, am dat peste cartea Înăuntru la Bell House de Mary Edith Wilroy, care a fost administratoare acolo din 1961 până în 1975. Ea a fost prezentă la două dintre vizitele lui Ceaușescu în Statele Unite în 1973 și 1975, care au fost pregătite de mine. Ea scrie Pretutindeni în casă, personalul de securitate românesc a stat de pază. Câte o santinelă a fost plasată la fiecare scară și în fața ușii dormitorului președintelui, timp de 24 de ore. Aceasta a fost cea mai intensă securitate pe care am văzut-o vreodată. Familia Ceaușescu a mâncat în camerele ei, fiind servită de chernelul lor personal. Cameristele au fost avertizate că nu le este permis să intre în apartamentul șefului statului. Când ele au sosit în dimineața celei de-a doua zile a vizitei ca să schimbe hainele de pat, li s-a spus că nu este nevoie. O cameristă a reușit într-o dimineață să intre cu o tavă. Toată lumea a fost intrigată de atmosfera de mister care învăluia camera. Ea a raportat că soții Ceaușescu și-au adus propria lingerie de pat pe care au pus-o pe paturi. Eu cred că ei își trimiteau rufăria la ambasada lor. Deoarece noi n-am văzut niciodată vreuna în spălătoria noastră. Un spion ambasador Mă aflam în camera Lincoln, admirând niște documente a lui Francis Preston Blair, când am fost informat că Ceaușescu m-a invitat la cină. În timpul vizitelor peste hotare, nu era un lucru neobișnuit pentru mine să fiu așezat la masa lui pentru a lua prânzul sau cina, ori pentru a juca șah cu el. În această seară am cinat numai cu Ceaușescu și Elena și era clar pentru mine de la bun început că interesul lor consta în aflarea ultimelor informații cu privire la vizita lor în Statele Unite. Imediat ce kelnerul a părăsit camera, Ceaușescu a aprins aparatul lui stereo și a adresat obișnuitul său ce mai e nou. Ambasadorul și șeful stației au pregătit un raport confidențial pentru dumneavoastră. Am răspuns eu, scoțând un dosar din servieta mea. Cine mai știe că Nicolae aparține de tine? El pune mereu aceeași întrebare de fiecare dată când menționez numele ambasadorului Nicolae. Deși a fost propria sa decizie ca ambasadorul la Washington să fie un agent secret sub mare acoperire, lui Ceaușescu i-a fost întotdeauna în frică că aflarea acestui lucru ar putea înfuria Casa Albă distrugând imaginea sa liberală, occidentalizată, pe care încerca să o formeze despre el, chiar la Washington. Numai trei persoane, tovarășe, ministrul de internet Odor Coman, șeful personalului Die, generalul Nicolae Ceaușescu și eu. Mi s-a spus că tu și Nicolae sunteți prieteni cu Voicu și cântați la vioară împreună. E adevărat? Da, tovarășe. E Nicolae destul de tare ca să păstreze secretul rangului său militar și al sarcinii sale secrete de spionaj. Consider că este. Elena, așezată alături de mine, pe o parte a mesei, a intervenit. Cum poate cineva care cântă la vioară să fie de încredere? După o pauză a continuat. Am auzit că el are o vioară groasnic de scumpă. Ea s-a uitat la mine cu ochi întrebători. Da, e o vioară Guarnierii del Ghezu, din secolul al XVIII-lea, de la o companie veche germană, din timpul când a fost ministru al comerțului exterior. Dacă este veche, trebuie luată în custodia guvernului. Primul ministru a aprobat să îi se permită lui Nicolae să o păstreze. Cine crede primul ministru că este? Un idiot? Asta e tot ce este. De câte ori ți-am spus, Nicule, că nu mai avem nevoie de un prim ministru? Gata pentru presa americană. Care e situația cu expoziția de carte pe care am comandat-o? a întrebat Ceaușescu. S-a deschis astăzi la biblioteca Martin Luther King din Washington. Este inclusă o vitrină specială cu cărțile scrise de dumneavoastră și despre dumneavoastră. Îl auznicu? În toată America n-am putut găsi un loc mai bun decât o bibliotecă pentru negri. Directorul bibliotecii a deschis expoziția cu un cuvânt care v-a prezentat ca pe un gânditor și o personalitate a cărui dragoste de cate a influențat favorabil întregul curs al publicisticii în România. A zis el gânditor strălucit și personalitate politică? Este exact ce a spus Tovarășe Ceaușescu. Eram doar acolo. Nimic despre mine? Ba da, Tovarășe Elena, am mințit eu. El a vorbit și despre dumneavoastră iar portretul dumneavoastră este alături de cel al tovarășului. Ceva nou despre interviul la televiziune a continuat Cam Ceaușescu. Da, ABC insistă să înregistreze interviul mâine după masă, astfel încât să poată transmite părți ale acestuia în timpul știrilor de mâine seară, prima zi a vizitei oficiale și să dea întregul interviu duminică, 16 aprilie, în cadrul emisiunii Probleme și Răspunsuri Cel ce va lua interviul e o personalitate de televiziune? Da, tovarășe, Barbara Walters Ea e una dintre cei mai buni de la ABC O femeie? O femeie să-ți ia un interviu, Nicu? E ridicol Care ai zis că e numele ei? Barbara Walters Nu este oare Scorpia care a interveviat pe Fidel Castro și a făcut un circ din viața sa personală Cu fosta nevastă și relațiile sale amoroase? Nu e ea? Nu mi-amintesc, tovarăș Elena. Scriptari, asta e tot ce sunt, toți. Nimic altceva decât scripcari, ți-am spus eu. Totul este un complot împotriva ta, Nicu, fără îndoială. De ce, dintre 200 de milioane de americani, ei n-au putut găsi decât pe Scorpia ca să-ți iau un interviu? Este un complot ca să te compromită, tovarășe. Nu înțelegi? După ce a ajuns la această concluzie, Elena a lăsat furioasă și ostentativă Jumătate de friptură nemâncată pe masă și a ieșit din sufragerie Cine răspunde de interviu? a întrebat Ceaușescu Ioniță El este omul tacticii și are mulți ani de experiență în Statele Unite Introdui interviul în programul de mâine Și nu uita, tu și Nicolae răspundeți cu capul Dacă Walters întreabă ceva despre tovarășa Elena sau despre familie Discuția a continuat timp de mai bine de două ore Ceaușescu fiind interesat de orice de la regulile de protocol ale casei albe până la numele oficialităților desemnate să îl întâmpine la aeroportul din New York în ultima zi a vizitei. El este foarte serios, sistematic și meticulos în pregătirea vizitelor sale de peste hotare. Gambitul regelui împotriva lui Hrușciov După cine m-a scuzat, dar agentul a venit curând și a spus Tovarășul Ceaușescu vă invită la un joc de șah. De fiecare dată când mă chema să joc șah, îmi aminteam de felul în care Ceaușescu a fost descris de conducătorul comunist spaniol Santiago Carilio la scurt timp după numirea lui Ceaușescu. Carilio a venit la București ca musafirul personal al lui Ceaușescu pentru a inspecta centrul de antrenare paramilitară pentru comuniștii spanioli organizat de Partidul Comunist Român cu ajutorul profesional al DIE. După o zi lungă de practicare a tragerii, Carilio, un subtil cunoscător al psihologiei comuniste, a lansat o discuție cu unul din și săi comuniști, evident neimaginându-și că era înregistrat. El îl descria pe Ceaușescu ca needucat, dar posedând o inteligență nativă și un fundal marxist solid. Un om cu afectare țărănească și aparentă modestie, dar cuprins de ambiții personale nelimitate. Un conducător care dă noi dimensiuni internaționale, conceptului de cult al personalității. Până acum oricum, a încheiat Carilio, el pare a fi mai mult un jucător de șah, care încă nu a învățat să piardă, nici în politică și nici la șah. cu comandă vinul său preferat, o dobești galben și a dat drumul tare la aparatul stereoportativ și chiar înainte de a fi terminat prima sticlă, a devenit vorbăreț. Când este departe de casă, fără filmele sale preferate, îi place să termine ziua cu un vin sau un coniac, amintindu-și de vechile timpuri. Eu știam aceste povești pe din afară, atâta doar că de fiecare dată când le povestea, rolul său personal din acea perioadă devenea tot mai important. În acea seară Ceaușescu a început cu obișnuitul lui Gambit al regelui, cu băutul intens al lui Stalin. El ne reamintea plăcerea cinică a lui Stalin de a-și ziliu speții să bea până ce-i punea în situații supărătoare și neplăcute. Apoi a amintit de vizita la Moscova, unde în timpul cinei de rămas bun, Stalin a ordonat în secret ca vinul servit musafirilor români să fie amestecat cu vodcă în loc de apă minerală. El a continuat spunând că același vin cu vodcă a fost servit și membrilor echipajului avionului românesc, și acesta a fost motivul pentru care avionul prezidențial a lovit un copac la întoarcerea de la Moscova, omorându pe ministrul afacerilor externe, Grigore Preoteasa, și trei membri a echipajului și rănindu pe președintele Kivu Stoica. Eu am scăpat cu greu cu viață, a fost încheierea dramatică a lui Ceaușescu. Povestea lui era corectă, cu excepția faptului că predecesorul său, Gheorghiu Udeș, și nu el, era în avion iar conducătorul Kremlinului a fost Hrușciov. Schimbând subiectul, Ceaușescu a amintit de propaganda occidentală, mai ales după moartea lui Stalin, proclamând că guvernele Europei răsăritene erau menținute la putere numai de trupele ocupante sovietice. Dacă aș fi procedat altfel, a spus Ceaușescu, România ar fi fost acum o republică sovietică. Dar n-am cerut niciodată retragerea sovietică, nu eu. Eu am avut un bătrân bolșevic care să facă treaba. L-am avut pe Botnăraș. Emil Botnăraș a fost ofițer în armata burgheză română, dar el a fugit în Uniunea Sovietică la începutul anilor 30. Acolo a devenit membru al Partidului Comunist Sovietic și ofițer în armata roșie, iar în 1941 a venit în România cu primele trupe sovietice, devenind ministru al apărării naționale. Bodnăraș era perfect pentru treaba ce o aveam în minte, a continuat Ceaușescu, în timp ce a cerut o nouă sticlă de vin și o farfurie cu preferatele sale roșii, ceapă și telemea. În timpul unei vizite secrete a lui Hlușciov în România, l-am împins pe Bodnăraș în față. El a cerut retragerea trupelor sovietice din România, spunând că aceasta ar ajuta la neutralizarea propagandei occidentale, care pretindea că guvernul român, nu era capabil să rămână la putere fără baionetele sovietice. Numai botnărași ca un bătrân bolșevic, putea să ridice o astfel de problemă teribil de delicată și eram fericit să l am pe el ca să fac acest lucru. Hrușciov a mușcat din omeală. Mie nu -mi pasă ce zic alții despre el. Hrușciov a fost trălucit și eu sunt foarte mândru că am fost capabil să-l păcălesc. Astfel că nu foarte târziu, Hrușciov a hotărât de fapt să retragă armata roșie și doar după ce am dat niște materiale de spionaj militar fantastice și am decis să-i construiesc lui Botnăraș ca semn al recunoștinței mele cea mai luxoasă reședință. Ai văzut vreodată bazinul de not interior din marmură și cinematograful său? Deși, în general adevărată, povestea lui Ceaușescu are câteva inexactități. Nu Ceaușescu, ci Gheorghe Udeș a condus discuțiile cu Hrușciov. Nu Ceaușescu, ci Gheorghe Udeș l-a instruit pe Botnărași, cum să apeleze la Hrușciov, Ceaușescu fiind pe vremea aceea mai mic în grad decât Botnărași. Nu Ceaușescu, ci Gheorghe Udeș a dispus să se construiască faima sa reședința lui Botnăraș. Peste drum de a lui... Respectul pentru acurateția istorică nu s-a numărat niciodată printre prioritățile lui Ceaușescu și el a manipulat întotdeauna trecutul în așa fel, încât să se potrivească cu imaginea lui despre sine. Îți mai amintești de vizita lui Hrușciov în România când a început să ne dea lecții despre cum se seamănă porumbul hibrid? A continuat Ceaușescu izbucnind în hohote de râs. Eram atunci acolo, văzând când lui Hrușciov i s-a arătat în secret o imensă colecție de materiale genetice pentru porumb hibrid, furate de români, de la guvernul SUA și de la ferme particulare. Datorită câtorva ani de secetă și foamete dezastroasă ce au venit după terminarea războiului, Bucureștiul și-a pus speranțele în porumbul hibrid făcut faimos de fermierii americani. Ca urmare a unei înțelegeri bilaterale, zeci de ingineri agronomi români, care erau de fapt agenți secreți, au fost trimiși în Statele Unite. Repartizați la institute de cercetare federale sau statale, la organizații ori ferme particulare, ei au colectat de-a lungul anilor mii de kilograme de material genetic de reproducere a porumbului hibrid american în România. O geantă diplomatică specială transporta cu regularitate aceste materiale la București, fără a fi deteriorate biologic. Câțiva specialiști americani de valoare au fost recrutați, inclusiv un om de știință care lucra la Departamentul Centrului de Cercetare Agricolă al Statelor Unite din Bellsville, Maryland. Ultimul a furnizat întreaga colecție de porumb hibrid a Statelor Unite, cuprinzând peste 14.000 de sortimente și specii, care a devenit baza standard pentru munca de cercetare a României de mai târziu. Aceste materiale genetice i-au fost prezentate lui Hrușciov în 1962. Valoroasa colecție trebuia să fie împărțită cu Uniunea Sovietică imediat și acest lucru a fost făcut peste câteva zile. Dar înainte de a pleca, Hrușciov n-a putut să nu rețină românilor o prelegere în renumitul său moțărănesc, despre cum gândea el că trebuie să însămânțeze porumbul hibrid, cum să l îngrijească și cum să l recolteze. Dar numai peste 10 ani, România a devenit una din cele mai mari producătoare de porumb hibrid din Europa, ca urmare a folosirii acestor materiale. Soiuri americane, create în Statele Unite, după mulți ani de cercetare și efort susținut, sunt acum produse în România și exportate ca hibride românești. Soiul RH Ceaușescu a câștigat așa, a început un nou joc și a cerut o altă sticlă de vin când Elena a intrat, ținând în mână două piese de serviciu din porțelan Wedgewood. Uite te Nicule, nu sunt dragă groaznice, Le-am cumpărat în timpul opririi la Shannon. Nu au niciun lucru și am plătit dolari americani pentru ele. I-am spus soției ambasadorului nostru că porțelanul nostru românesc este mult mai lucios și că ar trebui să le exportăm în Marea Britanie, dar ghici ce a zis ea? Că porțelanul englezesc și cel irlandez sunt mult mai renumite. Eu o bătrână lovită în cap. Partida de șah devenise aproape egală, dar am decis că ar fi mult mai bine pentru mine să pierd. Când am plecat, Elena, cu halatul fruturând, descheiat, frunzărea printr-un dosar despre vizita lor. Uite-te a spus ea, arătând spre o pagină cu date biografice despre Jimmy Carter. El este un fermier de arahide. Fermier înseamnă țăran, nu-i așa?